Egunon, eguer dion, gabon entzule hoi, ongi etorri mugei merrak Ni brutal nauzue, Barcelonatik eta Mexikotik daier dugu. Eguer dion, denoi? Ongi etorri, aste bat gillo, badak izutez, zuen video, telefonen bideojokoen podcastera eta gure mintza praktika partikularera. Eta, bueno, ba, gaurko astean, gaurko e, daierz. E, gaizkiz badut e, ikusi ba, RPG-tara bueltatu zara rol jokutara bueltatu zara Bueno, bueltatu nintzen aurrekoan e, Agia da, agia da Bai, bai e, no. e, Akzio heroikozko RPGA. a Oso, no? Eta aurrerapen txiki bat, gustatu zaiztu? Ez daiztu gustatu? Bai, eh, sirrenik eh, bai eh, finalisten artean egongo da jokoa. Oh, oh, oh, oh, oh. Eta nere partez ba eh pixkat eh, dance egin dut eta aurreko aurrekoastan esan nuen, ba, probatu nahi nitula eh, mai jokoen aplikazioak telefonoan. Eta kontua da, ba, bueno, ba, aztelean eh, azkarro hartu nintzela, ba, horrelako aplikaziak probatzeko, lagunak behar nitula, eh, mai jokutara jolazteko, eta, claro crash error. Eta beraz, ba, ba bueno, ba, ba, dago mai joko tipo bat, eh, neri asko gustatutzen zaitan, dela, ingeles ez, eh, deck building, deitzen zaio, ba, kartaz horten eraikitzea edo, euskeraz, eta, ba, Deck building noietako, ba, klasiko bat aukeratu dut, kasu netan e, Star Realms izzena duena, eta, ba, bueno, ba, ba behin telefonoan jolastuta, ba, mm, ba, bueno, ba, asko pentsatzen nahi izzena, ea fisikoan erosten dudan. Zeren gokua oso merkia saltzen da fisikoan eta, eta, bueno, ba, bazkenean tentazioa hor dago. <laughs> eta hori esan da, musika pixkat jarriko dugu. Eta jarraien daihertasiko da, Angel jokorekin. Arkatu ez dudara komentatu, eh, aste honetarako aukeretuan musika, eh, aste honetan kaleratutako disko bat da, gure, bueno, nik ezagotzen duen talde batena behintzat, eh, Omnium Gatherum. Direla pentsatzen dut, hola e, dez melodikoan gelditzen diren suediar bakarrenetarikoak edo. <risa> Eta, ba, bueno, ba, esamezela, azte honetan disko berria kaleratu dute. Eta, ba, bertatik, entzuten ari garena, prim abestio da. God. This is unbelievable. Double the front prize shot. Shut up. The best. Press stop. Just don't do our life shot 1 2 3 Eh, bueno, nerede Twitter'de yine açayım si benlen? Eee eh... Ezan eh, ba, behar dut, eh, bueno, Nikusten Olas dautzen nominiukra derum eta behiratu behar izan dut, eta Finlandia arrak dira hor bueno, hor... Aiaiaiaiaa... Eh, Aiaiaiaiaia... Aiaiaia... Esin... Ah. <laughs> Hori da, eta orain bain tartarekin juguna iz, eta gartuan, ba, bueno, estilo nask, eta interesgarria dugun joko bat ekin nator, eh, esan bezala Angel saga izenekoa Eee, bueno, me, metal garrasitik ezagutzen gaitu eztenok, jakin gaute, ba, azkenan, e, etiketekin eta ez nahi zela etiketen oso laguna eta joko hau esaterako, ba, er, e, akzio heroikozko RPG bezala deskribatuak ikusi dut, eta, bueno, hori nari japo, japonieraz e, zango aliat e, azalpena, ba, ez jokuoren nu, azalpena ez nuke gutxiago lehurtuko. E, Osa hori da pixka metal garrezian pasatzen zitzaigun bezala, bat batean ba avant-gard, post-metal, tal bat azaltzen zen, eta hori zesan nahi duarkatu. Bai, bai, bai. Gaina askotan, e, ba termino, o sea, beste stilota no beste disiplinatan erabiltzen dien termino gar eh birziklatzen dituzte eta askotan ba, guztiz kontrako zeo zer deskribatzeko edo Bé, hori da bai eh, its its berdin ari hartzen diote edo Zerro daitez bere dina, eta ja amb black metala duidez, eta ja ya... ez da black metala. Baina, bueno. No <tusik> lago estatzen no zaizkigun, nolago frikadake. Amb black metal. Metal 16. Karagarriak. <tusik> Baina, bueno. Baina, ere. ba... Iketaguek alde bat erautzitaz, naiz nahiz, bera joku hau pixka zertaz doan eta nahi funtzionatzen duena azaltzen, Zeba ditu, bere nioberduras, baina, bueno, ez pereduta alroko azteko eta baineko etxaparik ez hartzen. Eh, joku honetan, asiera eh, simple nahiko simplea da, guk eh, miel izeneko aingeruaren kontrola hartzen dugu. Kon da Hal izeneko azti batek ba, azpi onduraan ehi gabe deitzen duela. Ezti honek ba, ba batean getu e, e, bueno, edo itxura indatsuko objektu bat arkitzen du eta horrekin ba, deitzea e deitza pentsatzen du, ba, zerba oso boteretsua lortuko duela u, uste du, Eta horren ordez, ba, miel iz, izeneko ingerua gertuko zailo ba, azpimunduan. Eta hor duan, hemen dikarrera, ba, ingerua sa, salgu mantetzen zailetuko da. Eta horretarako, ba, gure bere boterea erabiliko dugu, ba, legu, lekurse guruago batera iristeko buruarekin. Eta bueno, ba, historiako kapituloak pasa ala, ba, jungo ikusten, ba modu figur, figuratiboan ba, hori e, de abruen eta e, zeruko aingeruen arteko borroka horren ba, inguruko aipamenak eta, bueno, neko, neko interesalera dituz zait, ozera. Ninteko ba, kontrapuntu grisa edo azaltzen du, ozera, deabruak ez dira horren gaiztoak eta hain e, geroak ez dira dena ba, prefectuak ez, osea ez da, ba, hori erdibideko baterai eramaten gaitu eta hori gustatu zait eta, bueno, ba, joko horentan, ba, kapituloak gainditzen joan beharko gara e, eta ba, kapituloak hoitza ba, azterakoan E, ziega berri bat sortuko da, edo, bueno, ma, ma, mazmorra maz gazteleraz, pixka, tue, ulertzeko. E, bertan, ba, gu, gure bidea ukeratuko dugu, izango ditugu, ba, lau marra bezala, eta hoietan, ba, jungo dira, elkarlotzen eta elkarnasten e, bideo horiek, eta, bueno, E, a maileran 15 e, atalenastean ba eh monstruo aurka edo edo jefearen aurka borrakatuko da uh -huh. eta bitartean ba, beste ataletan ba, ale, aleatorioki sortuko dira talak eta ba, zein motatako a, atalak izango ditugu. Etxai arruntak, etxai bereziak, pixkat indertsuagoak, baina horre ba, ere ba, lortuko ditugun baliabideak, ba, eta txamponak ba, e, gehiago izango dira, duan ba, alde horretatik pixkat interesgarriagoak ba, izango dira, hauek ere. Gero ba, txamponak lortzeko aukera man godi guten, atalak izango ditugu, Antzeko batzuk izango ditugu ere chanporak eta ekip ekipamendua hobetzeko e, puntuak gerutuko ditu. Eh azken biataluetan, ba, lapuz arte izango ditu e, atalak eta besteetan, ba bizitza arrunta edo bueno, gore pertsonaian bizitza gal galduko dugu e, erasotua galduan badara eta kasu honetan ba ez dugu arazo hori izango gure gude gainean e, lau bihotz agertuko uh, dira eta bueno ba erasotua bat ba, galduko dugu eta ba, lau, lauak galduz gero pasartea maitutzat emango da o sea, ez dugu galduko e, hmm. Bakarriak bokatuko da eta hor arte pilatu ditugun txamponak edo beste baliabideak e, bakarrik irabaziko ditugu eta jarraituko dugu hurrengo atalarekin. Da pixka, at, e, rogue-lite e, mekanikak, hor behintzat rogue-lite izena jartzen dute, ezakit ezagutzen ez duzun horrelako jokuak? Bait jo, bueno... Ez es, er, nituen estilonetako joko askoa ezagutzen, baina jokoari buruz informatioa bilatzen, baina ez da aurkitu nuen rock-like, mm -hmm. e, azalpen hori, baina gira esan hori eneretza eta pixka. Aponiera ere, osea, entzun en, en dut eh, roguelike estiloko jokuak zitzitzan direla oina egia, galdetzen badia zer izan egun, bat zopatu Bueno, jendeare jendea, entzuten duen nantzako, eh, eta ez da, ekin roguelike eh, estiloko jokuak ez da normalean, ba, bueno, ba, ez da ki goratzen duzuten, ba, duela urtepilo bat, nola tabernetan eta hori zauden, eh, ba, bueno, bideo jokutara jolazteko rekreatibak, Eta hor, ba, dirua botatzen zenun eta, ba, bizitza bat, obi zen ditun eta hori, hori, ba, bueno, ba, bukatuta, ba, nahi bat zenun berriz golaztu, ba, beste bat sartu bat zenun eta hasieratik hasten zinen, ez? Ba, kaso honetan, roguelaik e, jokuak, pues, antzekoak izaten dira, bere, bere izgarritasun batzuk adibidez, ba, bueno, ba, azten ba, zera eta ikusten zuen noraino iristen zaren batzuk e, atertze dituzuta bar, Eta beste mota bat egoten da ba, roguelight, e, edo roguelight harina ditzen dutena, eta ba, ezaten dian antzekoak, baina e, ba, partia eta partiaan artean egoten dira gozak gordetzen direla, eta nolabait ba, pertsonaia hobetzen dela ba, ba, partia eta partiaan artean, ezakit hau e, bigarren atal honetako joku bat e, izango dutenean. Eh, bueno, gero, eh azalduko creo asalto piscat eh ba, de gure pertsonaia hobetzeko, baina alde batetik hobetu dezake gure pertsonaiaren Indar basikoa do, eta uh -huh. bizitza eta gauza daiek hobetu ditzak egualde batetik. Baina bestetik, e, ba, mazmorra do ziega hori asten dugunean, majungo bai. uh -huh. gara azpi trebetasunak lortzen, eta hoiekin batzutan ba, ba, gure Indar raoeltuko dugu, edo uh -huh. beste baliabide batzuk lortuko ditugu, gure erasoa indartuko da edo gauza ezberdinak. Eta hori baliagarria izango da, e, ziga hori amaitu arte. Gero egez urrengo zi egan ba berriz e, ba, be, berraziko da. Edo, Noi. Bueno, Noi. E, e, berriz ez erotik, baina bueno, guk batzeko indarra daukagun e, gure baliabideen eta ekipamenduan dugun indar horrekin hasiko gara berriz ere eta berriz beste azpitarotasun batzuk eh aleatorioki agertzen joko dira eta hoiek ekipatuz ba gara bakarrik eh ba, horretan zehar ba balia ba, erabiltzen erabiliko ditugu mm -hmm. eta beroz ja urriz Eta erotik hasiko gara, eta horrela juten da pixkat berri izazten, eta hor, horre egin zait daukala ba, estrategia puntu bat, eta ez dakit egia zen naiko dinamika interesgarria egin zait jokunena. Ez dut, bat egin estrategia apurrori ikusteko, ba, nola lagubetzen zuen zure pertsonaia jakiteko berre ba, ze armak edo ze habilitateak behar dituzun. Eta bestetik e. gai, a, ba, abilitatea, ba, naiz eta bat edo beste hartu, ba, aurrera egiteko o, habilitatea, zeren suposatzen dut egongo direla momentuak non e, pa, pantalla echaie ez beteko da edo. Bueno, gocho gravera cheiko puru gardintxua da eta egiazan ba badauka el Aurrekoan edo, bueno, dola saio gode xentea ipatu nuen Brave Dungeon izeneko jokoa eh, Idel mm -hmm. er, RPG edo, bueno, Errol joku horietakoa Ba pixka bat eh, automatikoki borrokatzen nuera eta baduka urtik ere pixka bat Ze bueno, azkenean, bada igual, ba... Al, alde batetik, ba, sortzen gara gure e, e, etxaiak dauden lekuan, eta hor ba, guk gure pertsonaia mugitu behar dugu, e, nolaz baita ba, erasoak ekiditeko eta, bai. baina guk ez dugu eraso egiten, eraso automatikok gire egiten Aa, dugu gure pertsonaiaak. Beira, bale, bale, bale. Eta, eta bai guk aukera eta hor guk daukagun aukera da, ba hori esan dugun bezala, Ba, tal batetik bestera, edo, eta gure pertsonaia maia zigotzen dugunean, ez, e, ziga honen barruan, ba, lortuko dugu trebetasun bat edo eraso mm -hmm. berezi bat. Eta, eta horiek ekipatu, zugu ba, gara, e, ziga horretan zehar ba, gure, gure e, pertsonaia hobetzen. Mm -hmm. Eta, gero hori, e, norazbait e, reiniziatuko da, eta berriz, e, berriz, ba, okerak inbarko ditugu, e, ba, agertzen zaizkigun trebetasunen eta e, erasoen araberu. Ordoan bueno, ba hori, azaltzen hori nintzen, ba, ziragak ditzen, ze motako, ba, atalak edo pasuarteak ditugun, eta Eta hori, e, baditugu bari, e, e, e, e, ja. azkar batean azalduk berri, edo berriz horatuko du, eta etxai arruntak, etxai bereziak, gero txamponaek lortzeko aukera ematen digutenak, ekipalmendua betzeko ere, uh -huh. eta beste alde batetik, ba, es, esan dudan bezala, ba, bi pertsona ditugu joko honetan, kuk miel izaneko e, aingerua kontrolatzen dugu, eta bestetik. Ba, alts izeneko aztiadako gu, eta basortze bat zuten beragertuko zaigu laguntzera, eta pasarte, eta hemen ba, bie aukera maak edizkigute. Gure bizitzaren eguneko berrogeia berrezkuratu, edo aipatu ditudan azkiltre betasun horietako bat lortzea. Horritzen, aukera horietako bat izango dugu, eta ba, nora ez baita, ba, aztega hauetan, H1 momentuak izango dira, pasarte hauek bestetan ba, beste, ba erasotzen era, edo aurkarien aurka borrekatzen egon gara eta kasu honetan ba pizkaltasun momentua izango da. Eta ba, antzeko beste bat izango da, ba, merkataria agertzen zaigun pasartea. Ba, bueno, al zen antzeko beste deaurro bat izango da edo bueno, ne antzeko beste pertsona bat da. Eta, kasu kasuanetan, ba, merkatani honen dentan sartzen gara, eta alde batetik, lau trebetasun edo azpi trebetasun erosteko aukera izango dugu, eta horietako bakarra erosial izango dugu, eta bestetik, beste lau objetu e, agertuko zaizkigu txamponekin edo jimekin joko honetako, ba, Eh, diruarekin ba erosteko bere arrerotasun baieren arabera eta bueno eh, eh, esan bezela ba, eh, hemen sartuko da ba Pisa Fokonen eh, estrategia alderdia. Es, esan duan betzela, ba borroketan ez dugu eh, erasuen kontorla izango, baina bai, ba, ibilbide horretan zehar erabeliko ditugu e, trebetasun eta azpi trebetasunak okeratzeaz, eta gainera, ba, oiek el, lehenago indartzeko okera izango dugu ere, orduan ikusiko dugu zer dago gure eskuan e, joku honetan hobetzeko e, eta horre eragiteko. Eee... Hmm. Batetik, ba, ekipamindua hobetzen joan beharko gara, ba, bat zei eh, ekipamindu mota ditugu jokoan, koroa edo, bueno, e, bai buruan aingeruak daraman. E, bai, koroa edo, bai. Bai, koro. E, Gero ez detik, ba, arma, e, e, badoko gure eraztuna, jantzia, Eh, edo armadura eta bestetik hegalk eh, ze geru bat da esan bezala eta mm -hmm. lepokoa. Eh, Ojetua hauek aldi berean eh, zazpi arrarotasun maila dituzte normala aurreratua magikoa erdoikoa leenda eta azkena litzateke leenda askoa eraikoa hori dapun. Bueno, Baskanaskena. Azken, eh, ta joku honetan, ba bueno, pixkat e, bitxiaintzait baskanean, eh, ez da rol jokuetan, ba lo eh, bueno, va ba, dituta xungo gara, bai equipamendo esberdina lortzen eta ba, bueno, ja e, gure maiatik behera gelditzen bat zaigu ekipamendua, ba nahiko normala da ekipamendu hori saltzea hmm. saiatzeko beste ekipamendu e, erostean, ez? Ba, kasu honetan ez, ez, ez du, bueno, ez zindugu saldu dagoeneko ba, pilatu dugun ekipamendua, baina ekipamendu hori, ba, adibidez, ba, e, arrarotasun normaleko hiru mota berdineko hiru ekipamendu aldean baditut. Mm -hmm. Ba, hoiek hori hobetu dezaket urrengo mailara. Eh, oiek eh, elkartuta Ba, lortu eh e, esaterako ba, pentsatu harigarrela eraztun eraztun batetaz eta ordan mota berdineko hiru eraztun pilatzen baitut ba hoeekin lortuetsaket eh urrengo mailako maila aurreratuko e, eraztun bat eta horrela pizkanaka ba, pasarte pasartes berdinetan eta jo gero aipatuko dituen joku mota ez berdinetan ba gara hori e, ba, ekipamenduak pilatzen eta ba, replikatuko zaizkigu eta horiek elkartuz jongo gara urrengoa rarotasun eko eta gero urrengokoa eta horrela jongo gara hobetzen gure ekipamendua Hau hmm. edia, hobekuntza e, permanenteak ez? Gelditzen dienak partia, partia batetik bestera Hori bai, hori bai e, Ekipamenduan egin godugun hobekuntza Hori eh, bagero kapitulo nagusietan edo historia nagusian zeharro hor, hori hor galdituko da. Mm -hmm. Badago besteste joku mota bat, bueno, eh, nolageiteko baiteko badak zu, eh, dorreak, ba, dorrearen pisua gainditzen pun behar garela Bona bueno, hori errool jokua askotan ematen da. Mm -hmm. Eta kasuanetan ere antzeko dorre bat da, dago, do, de abruaren dorrea, eta hor uste dut ez, ez dituzula zure ekipamenduaren hobekuntzak baina beste, beste jokun batetan bai, orduan, bueno, e, jokun, e, osa obekuntza hauek, obek, ba, horri zango ditugu e, jokuan zehar. Ha, oh, oso Bestetik, ba, ba ditugu maskotak ere, borroketan lagunduko gaituztenak. Eta... Bueno, e, batez ere, ba, arrarotasunan diagoko e, maskotek, ba, emango digute, eraso batzuetan, ba, agerpen portzentai altua ba. E, eta, bueno, e, trebetasunak ere irretasunak izango dira erasoak eh joko honetan 5 motako eh, elementuak izango ditugu badokagu sua badokagu eh ai, aizea, izotza, eh, elektrizitatea eta eh, i, eh erasoak eta orduan eh guk Hor, e, hobetu e, al izango ditugu ba, gehien guztatzen zaizkigun erasoiek eta gero aldi berean, ba, maskotak ekipatuz, e, maskota batzuk emango digute zaterako ni, ni asierrez nintzen konturatu, baina e, ba, sieratik asko gustatu zitzaidan e, izotzezko lantza izeneko eraso bat eta hori da ba suoagertzentzarenean ba erasotzen du ba izotzesko eraso batekin zuzenean eh et, eta ni hasieraren zientzaen punturatzen mm -hmm. ba e, ia partidakoitzero ba hasieran aukeramaten zian ba eraso bat aukeratzeko ta ia beti hartzen sitzera non megalantailo megalantailo testeno Ui, ze sortea bitzen ari nahi, ze denbora guztian agertzen zait, gustatzen zait edan hau. Bye. Eta gero ikusi nuen, nire maskotak daukala ematen diala egunieko boste un gehiagoko portzentaila e, eraso hori lortzeko. Hora hino lortzen dazte. Hau, eh, ba bueno, eh, ez, ez dakit eh, ba, visualizatzen nahi zareten edo, baina kontua da, Eh, azken, joko hauetan, az, a, obekuntzak normalean portzantaietan ematen dira, ez? Azuk, da e, ez dakit, bosteun e, puntuko erasoa izaten baduzu, ba, ba, depende zer jartzen duzun, edo zer eramaten duzun, edo zer zein dan zure, zure a, maskota edo, ba, portzantai hoiek igotzen joaten dira. Eta normalean, e, ez dakit kasu honetan, baina horrelako jokoetan normalean izaten da, ba, e, ba, bueno, partida bakoitzan egoten dira gauzak igortzen dizkizutenak, erasori edo bueno, puntu hiek, erasoa edo em biadura edo eta bestetan e, ba, kontrakoak, ez? Ba dizute, baina zeoz igotzen dizute kontsartzeko edo, ez? Baik kasunetan, ba bueno, esan doan bezela, ba ziega da mas morrabakutan, ba joko gara baitazo eta azpi azpitretasun ezberdinak pilatzen ba, mazmorra hori bukatu arte. Hmm. Dela, la ba, hiltzen gaituztela edo lortzen dugula bukaerako ba etxaia garaitza. Bai. Ba kasu honetan azten dugunean lengo borroka, lengo atala eh honetan ba, aukera emango digute eh e, bueno okoanabe itua laua usteud 20 25 30 ba eh ba, e, trebetasun edo eraso nagusi lortuko ditugula hmm. eta eh hasieran ba izango dogu aukera 6 erazoren artean okeratzeko orduan eh paori ba Eta maskota worker mango de urte aukera, ba, esan bezala portzentai altuagoan egoteko hor eh berasori. Be, hori da. Eta ordoan ba hasieratik eukitzeko eh e, gustatzen zaigun erasori. Ordoan hori da eh maskotak ematen diguten eh dietako bat. Horretaz gain ba e, borketan laguntzen dute eta beraliek ere erasotzen dute. Uh -huh. Baina, bai hori, hori egin zait ba, laguntza in, e, interes garrinetakoa edo bueno, ba, jokoan aurrera ala, ba, vale. eh, Godera, egin alda deskubritu duen abantaillagat. Bale, Juan Godra puntu positibokin eta negatiboekin edo horrein dikaren zeo zer gehiago da gazo esateko. Aipatu ah, behar nituen, ba, bueno, hasieran ba, e, historianagurtzeko lehen kapituloa e, edo kapituloa gainditzen jugo gara bakarrik, baina hauek e, gaindituta ba, jokun mota berriak desblokeatuko ditugu eta, bueno, irudira beste ez, e, aipatuko ditutu askar, mm -hmm. ustame dezu. E, le, lehenengoa da, de abruaren dorrea dela lehen aipatu duana, eta hemen, ba, pisuak gainditzen gainditut ba, baliabideak pilatzen joango gara eta hau da ere oso e, modu azkar eta bueno e, e, baliabideak eta gure pertsonaiaren malla igotzen joateko ze bueno, e, Dorre honetako pizuat e, gainditzen dugunean, e, bost aldiz jarraian pasatzeko aukera izango da, horrela automatikoki bezala, eta horrek e, baliagide asko emango eta bueno, egunean ezakil edo bost e, aldiz horrela azkar e, baliagideak pilatzeko aukera izango dugu, eta hori dide, bueno, nahiko laguntza e, interesgarria izango da, Gero bat dugu, hamaigabeko ba, ziega, ziega edo, eta hor horrela ba, atalak pasatzen joango gara. Eta baliabidea lortuko ditugu ere, eta hau izango da momentuz joko honek uste dut, e, bueno, horrendik e, garapenean daukatela joko modu bat ba, beste pertsonekin, nah, beste pertsonekin ba, borrokatuko zen behar da. Mm -hmm. baina momentuz ez da gaukerari. Eta orduan, e, jokun modua hau, e, amai gabeiko zire gauri, bada bakarren hon e, ematen dizun, ba, bona zure maiarren arabera eta lortu duzun emaitzaren arabera, ba, jarkoizu, bada la, lau, lau mila garren ba, puntuazio horiko berena, edo Mai. edo bat garren, no, eta hori da, sail batean sartu zaren lehen, ali bakarren istuldze eh, oraingoz eh, joko konekt ditun joko moduak bakarrik ba bakarrik kolasteko dira. Mhm. Mm orduan orduan hor dago pa piska jokoen eh auk, aukerak edo Bai, bai. Eta bona guztut, baya ja, aurreko e, az, e, bueno, azalpenetan baya ja, aipatut ai ba, monetizazio sistemen, bait txampon nagusit dut gora joko honetan, edo bidiru mota ezberdin txamponak eta gemak. Eta horiekin ba, joan gara esan bezala ba, gure ekipamendua, maskotak, eta trebetasun eta azpi trebetasunak hobetzen. Ordoan, orain bai, e, sartuko nahiz jokuaren alderdi eta negatiboetan. Egia esateko, ba, azpaldi aurkitzen joku bat, eba, horren adiktiboa egiten zitzaidana. Mm. E, RPG eta, da, bueno, nolaiteko, est ba, estrategia e, alderdien nahezk eta, ba, aldi bat, al Alde batetik basnon pejatzena horren eh, interruskariadore edo era era karria eingo zeudenik baina esea egia esan baia sieratik ba, ba mugi korrera itsatsita e, mantendu jokoak eta hori ba pizkat konstatu zuela ipatuan bezala jokoaren alderdi batzuk ba, bere funtzionamendua ulertzea mm -hmm. baina hala ere ba jokoaren Ba, alderdin nagusia edo osa interes garrida entzait. Eta ba, buna, orain txea aipatu dan bezala ba, azkenean e, joku mota honetan eta bueno, RPG eta rol jokuetan baskotan aipaga izan dugu azkotan e, zentzatzioan digula ez direla oso fair to play ez? E, azkenean e, Jokuan mm. -hoku, ordaintzen baduzu edo baleo bideak lortzen badituz ordeinduz. Bantai handia izaten duzu joko askotan, bera eroiobeak lortzeko do, edo... edo, ba, bueno, edo... Free-to-play den jokalari bat, baino obea izateko normalean. Bai, azenean, ba, uh, Cristonako desa bantaia eta sortzen dela, ez? Horri da, horri da. Horri da. Horri da, horri Eta, oku honetan, gehien guztatu zaidan da, ez duala sentitu despareko hori edo bentsat sentitzen dut, ezkenean, ba, momentuz bentsat, ba, joko hau Atzkenan bakarrik jolazteko denez eta, bueno, e, kapituloetan eta historiana aurrera egitea da pixkat interesa eta, bueno, gure ekipamendua hobetzea eta trebetasun oieko hobetzeare. E, eta hori uste dut egin itekela orda da orda indutat Eta aukeran dizu jokoak e, hemak lortzeko txampuanak lortzeko bai, baina iruditzen iruzaint sai bat baskotan eh alardina radioankari badugu ba, joku batean ba desavantaja maila edo desavantaja izango duzula e, ez da hor ordaintzen ba, ordaintzen duen jokolari baten mailara egoteko eta kasu honetan ba ez da horren garrantzitsua eh duen jokolari baten E, maiar egotaz, azkenean, esperientzia momentuz behintzat nahiko pertsona da, orduan, azkenean, baliteke, ba, orduan, intzo mahuzu azkarrago e, garatzea pertsonaia, baina e, gainerakon hori izango da ezberdintasuna, azkarrago lortzea edo azkarrago garaitzea. Kapituloak eta joku honetako pasarteak baina. Ez ari tiruditzen, e, ba, beste jokuetan bezala. E, ba, ez berdintasuna edo ez parekotasuna horren handia denik. Eta hori ba, asko gustatut zaitegi asean. Ba, esan barra dugu bere bai, horretaz esatzen garenean normalen izaten da. E, ba, e, bai or, ordañekoak eta doañeko jokalariak batera... E, Ba, borrogatzen dut ez? Eh? bata abestearen aurka. Tarduan ikusten dela bat ez dut desabantai, ez? Eh? Bat bakarrikan, no, per... zuk bakarrikan jolazten bauzu, bagian ez duzu, eh, ez duk esaten dut zumezela, Añazkar aurrera egiten, baina ez dakazu ba, ordañeko jokolarien referentzia jakiteko ba... desabantai hori, ez? Eh? Hori da, hori da. Azkenan ez du aldatzen zure zure esperientzia. Jokoan horren bestez, zara, batean be, sartzen zara beste pertsona batean aurka jortzea, eta kriston palizan baten dizuz, e, e, baliabide asko zobeak eta pertsonaia asko zobeak ditu. Mm. orduan. E, hemen ez da hori gertatzen, eta horregatik egin zain momentuz daintzat. E, Hemendik dik denboreldiaren bukaerara ikusuko duguea, ba, jokoak, ba, E, beste eh borrokalarien artean jokatzeko moduak e, garatzen dituen eta igual aldatzen da nere pertspertsio hori baina momentu zegi aosan ba gustatu zait askori eta aipatu nahi nuen, eh gustu denuzu ba, aipatzen ditugola alderdi positiboak eta negatiboak eta kasu honetan ba, alde neutralean, ez positibo, ez negatibo bezala ipatuko nuke, e, neko bitxia egin zaidan alderdi bat, da ba, maskoten funtzionamendua, igual ez duala horren ondoa aipatu Eta jasen, egin zait bitxiaz e, izarko puruaren arabera, baindar gehiago izango dute maskotek ez, eta hori neko logikoa. Mai. Baina, hauek lortzeko, ba, beharko ditugun baliabiden kopurua, ba fiskan egin zait. insight maskoten e, zatiak ba bilatzen Juan beharko gara eta eta esaterako ba maskota round bat, ba izar bakarreko maskota lortzeko 20 zati beharko ditugu. 2 izarrekoak lortzeko hamar. 3 izarreko entzat, e, bost e, zati beharkoitu. Lau izarreko anantzaat bi besterik ez. ta mm. ballortzen e, bost izarreko maskota baten zati bakarrarekin ba, e, ba, indarronetaako e, maskota bat e, desblokatzea lo, lortua izango dugu. Ordan Ba, noski zenbat eta izan iagoko aizan, e, zaiagoa izango dela lortzea eta askoz ba, gut, gutxiago agertuko zaigula e, post izarreko esaterako e, maskota bat. E, baina, baina bakarra lortza erken nahikoa izango da ba, pertsonei hori edo maskota hori e, gurekin borrokatu izateko. Orduan pizko tarra hori gainzait e, eta ba, gainera ba, bueno, esan bezala, ba gero ba, ba pilatzeko eh aipatu dan ba deabruaren dorre horretan ba joko goraren maskoten zatiak lortzen eta ora oraintxe ba, berdan bada berba da ditut am, amaredo Eh, am, Amar edo maskota eh, desblokeatu ditzak edanak, baina bueno, konturatu naiz, ban ere buruan, pokemoneko harrapaitzazu ba, edo katxe mol <laughs> ba, mentalitate hori nuela. Eta hasiera batean, zati ba, eh, eh, nahikoa lortu ala ba, desblokeatzen nuen eh, momentuan, pertsona hori, e, maskota hori, eta gero esan nuen. Ba, zertarako desblokeatuko dut, zi bakarrik, bakarrik ditugu bi leku e, e, maskotak eramateko, ba, bakarrik bi eraman ditzaket. Orduan, zertarako egukin nahi ditut, ogei edo ogeita mar, e, bi bakarrik erageliko bat ditut. Orduan, ba hori, nire mentalitatea aldatu behar izan dut pixka bat, eta zentratu ba, E, erabilgarriak zaizkidan edo erabiliko ditudan maskota horiek hobetzen saiatzen eta bueno, eta, ma, eta gorde txamponak eta beste baliabideak ba, be, beste jokuko atal batzuk edo gure pertsonaiaren beste atal batzuk hobetzeko eta hori eta egia esan ba, alderdi negatiboa nahiko azkarra izango da kasu honetan Ez da nagusitatu da momentuan, ba, e, multiplayer edo, one bueno, beste vocabulary nor gara kolasteko aukerarik ez daukago. Mhm. Uh -huh. Eta ala ere, ba, joko honetan sartu nahi badugu, ba, datuak edo internet koneksio auki badugu. Bestela ez da, ez da sartuko. Zer ze jokuaren jokuak e, noiz behinka aukera ba, maten digu doainik e, ba, iz, izan ba, ekipamenduko objetu bat edo maskota e, zati bat lortzeko eta doainek hori izango da ba, publizitatea edo anuntzio bat ikuste. Tardun, horretarako denbora guztian, e, ba, internet konexioa izan beharko dugu nahi eta egia esan ba, e, j, modu, j, jokun modu normalean ba, ez dugu internetik edo ez dugu datu berik erabiliko. Baina ba, ez badare ba, beti izan beharko dugu hori eta behartze hori ez aitek ere guztatu. Eta, bueno, aurreko mutu elazte batzuk egarri nuen esaterako asfalteit, asfaltzortzi jokua, eta hor, e, ba, bueno, elazterketa edo internetik gabe baldin badan zedun den, e, joku, jokura jolaztu zenezakeen, ezakien, elazterketa batzutan partartu zen ezakien, eta Eh, ez aterako, ba, anuntzi horiek hmm. eh, ez itzaizkizuna gertzen. Eta, orduan, bai, bai, automatikoki ez denokoan aukera obekuntza horiek lortzeko anuntzia bat ikusita. Eta hori normala da, o sea, ez daukat internetik, nola ikusiko dut anuntzia bat, baina behartzea eh, eh, internetik gabe funtzionatzen duen joku bat, eh, koneksioa izatera bakarrik horretarako, baina ez eh, sai so oso justu baiten. Hmm. Ni komentatuko dut? <tose> eh, bukatuztu negatzekoekin. Bai, bai, bai. Ah, komentatu nota eta nota eta bai. Nota ba, konklusia zamanaino leno, esango dut. Ba, eh, estetikoki oso joku polita dela eh inspirazioa e, erraz ikusten saiola, ez dakit ezagutuko egautokozu, baina badago garatzaile bat eh bueno, e, ordenagailua, PlayStation eta Xboxen e, Switchen ustoter bai eh ba, garatzen dutela, ez da ezena dula Super Giant Games. Ez e, dia ba, besteak beste, ba Ades, e, Bastion edo Transistor joku famatuen eh garatzaileak. Eta ikusten da joko hau batez ere ba, e, bastion eta adesen estetik hartu duela eta pixkate bai jolas modua. Beraz, bai, inspirazio ikusten zaio eta azuk joko jokuri ades batez ere ba, nahiko adikste hondia sortzen duen jokoa da dugu ere bai. <laughs> Beraz, bai ikusten da, bai, zehozer irizpide bezala hartu dutela eta ondo hartu dutela. Eta best... o, ez nuen ez hau zen beste joko hori baina bai izan daiteke. Bai, bai, bai. Ba, ba telefono ez daude, baina antzeko jokoak dira eta, ba, estetikoki batez ere, ba, Bastion jokura, jokuaren jokoaren antsa ematen dit, ba, eta jolas modua eta mekanikak eta barba, ba, adesen mekanika dira. Eta, bueno, ez haben ba, bi o, oso joku onak dira eta, ba, Dairc ek esaten duenez eta hitz egiten daraman denbora guztiarekin, ba, ikusten da, gustatu zaio Bai, bai. Ja, bai, sortu da antxapata gero, gila esan konkluzio oso motza izango da. E, Joko hau, ba... Bueno, espoilera eginduan bezala e, joku, e, saioaren hasieran, Ba, bueno... E, hau, e, denboraldia maierako finalera jungo da. E, bederatziko, nota jarriko dutza, bueno, esan bezala, ba, puntu negatibo txiki horrek Ba, ez dituzten e, amarreko nota ematea, baina egia esan ba, asko guztatu zait, proposamen e, ondo garatua eta interesgarria hilutu zait, eta alde horretatik, ba, bai, ba, bederatze bat emango diot, eta, bueno, esan bezala, jokoa, bueno, augusta dut ez du alaipatu, baina jokoa bi mila hogehi garrun urtean sortutako da, orduan nahiko beredono berria da, eta alde horretatik, ba, e, e, Ba, badauka ba, jokun joku modu berriren bat edo sortzuk aukera hor eta igual horrek behar bada aldatuko du. Eh. Ez baute hondo egiten horrek ba, igual ezberdintasun bat sortu dezake jokua, baina momentuz egia zen ba, oso ondo funtzionatzen duen jokua dela iruditu zait. Ba, hor duzute, hor duzute, denbor amaierarako saioko, ba, joku oberenen artean, eta kasunetan, Angel Saga, da hierzak sartzen du bederatzi batekin, oso notaltua. Eta, ba, hortikan ez ze ozer gelditzen saiztuen esateko, edo datorren jokura joaten gara? Ez, ez, embarkatu txapaneko sartu <laughs> dut, horrein e, utziko ez zuri, Ez, ondo dago, ondo dago, horrela ikusten dugu, ba, da hierzak me eh, gustatuzte la jokoa. <laughs> ba, musika pizka bat eta eh ba, Star realm joko algin jarrituko dugu. E, esan bela karta joku bat dugu e, Androiden eskuragahi duzu dena baina e, berez hasieran e, ba, bueno, joku fisiko bestla atera tzen eta gaur egun batez ere ba, jokalari base oso zabaaduka e, joku fisikoan jolasten duena e, jokoa berez bimila eta mailhir ugaren urtean e, bon ba, bueno, estrenaatu zen kickstarter starter kanpaina baten bitartez eta ba, noski e, dudarik ez dago ba, jokua Guzt, guzt, asko gustatu zela, e, ba, jende asko sartu zela, eta kickstarteraren ostean ba, datorren urteetan ba, ba, hainbat eta hainbat sari jaso ditu e, joku berenera eta batez ez ere ba, ikusten da jokua gustatzen dela ba, gutxienez e, amabost espantzio ditu, dituelako, beraz, ba, ikusten dut zute, interesartzen duen joku batela. Au, eh, spoiler rozteraz az, esan dut, eh, deck building edo kas, karta sortzen, e, j, karta sortze joku tipikoa dugula. Hau honek zer esan nahi du? Ba, normalean partida hasieran ba karta batzueken hasten, hasten gera, eskuan karta horiek, eh, ba, naiko txarrak estaten dira eta jokuaren mekanika ezaten da, ba, erdian esan dezagon, merkatu batean dago dauden kartak E, gure kartekin erosi ditzakegula eta karta hoiek gure barajara sartu eta bertan ordun ba mm, barajaz, e, ziklatzen ari garen bitartean ba, erosten ditugun karto hiek eh ba bueno, juango garaela ez orduan azkenean mekanika izaten da ba barajo hobetzea eta barajo hobetuta ba, gure arerioari irabaztera Kasu honetan, Starrealm Star jokuak ba, nahiko simple egiten du. E, Starrealmen, ba, lau kartamota daudela, edo lau fakzio daudela esan dezakegu, e, lau koloretan banatuta, berdeak, gorriak, horiak eta urdinak. Eta normalean, kolore bakoitza, ba, pixkat, e, ba, maik bezala, ba, gauza batean zentratzen da, ez? Ba, karta urdinak normalean, ba, bizitza gehi emango dizute, karta gorriak normalean eraso poterea edo eraso indarra mango dizute, karta eh, eh, horiak adibidez ba eh ba bueno, ba abiliz, mango dizkizute, ba, karta gehiago lapurtzeko eta bar, ez? Ordun claro, gu eh, jolasten hasten garenean, ba normalean ba gure hasierako kartak ez daukate koloririk, baina jokuaren muina normalean izango da, komboak sortzea, ez? Ba, zer askotan ba, karta gorri bat botatzen badugu, da, urrengo karta gorria botatzen duguna, ba, e, ba botere, botere gillo izango du, ez? Orduan, ba, hori ba, joango gara gutxi gora bera, kartak erosten, erditikan, gure eskuan ditugun kartekin, eta, eta, Erosteko ba, bueno, izango da normalean, ba konboak bilatzea, ez? Ba, ostras, hau karta hau bizitza ematen diea karta hau erabiltzen badut. E, gero hau botatzen dut, eta orduan ba, bizitza ematen dit eta bot, e, indar e, botere boterea ematen dit eta gutxi gora bera ba, izango da horrela jolastea, e, jokua eh ba bueno, jokoa tematika kasuenetan eh espaziumtziak dira normalean bi motatako espazentziak ditugu, batetik ba, e, jola, normal jolasten diren kartak, eh gure guren txandan, ba, karta batzuk jolasztuko ditugu, naiz eskuan ditun naiz naiz ditu guztiak, zeren ba jolasten ditugunak deskartera joango dira eta izan ba, bi mota daude, ba normala jolasten direnak eta deskartera joaten direnak eta e, ba gelditzen direnak kelditzen direnak beste bueno beste e, deitzen diote e, espazio e, estazioak deitzen dizkiot deitzen diote eta kaso honetan ba e, ba egiteko abilidade hobeto abilidade obea que mango dizkigute ba normalean izango dira ba txanda txanda bakoitzero ba diru gehiago izango dugu kartak kerosteko edo eta ba txanda bakoitzero eraso indarra ba puntu batean daude bi puntotan igoko digu eta bar Eta azkenean, claro gu jolasten joango era, gure arerioaren aurka, eta gure helburua izango da, ba, gure arerioaren bizitza puntu guztiak e, kentzea. Hori, normalean, ba, e, eraso puntuekin izango dugu, baina, e, ba, bueno, dependezze espazio untzi jolasten diren, ba, izango, adibidez egongo dira espazio untzi batzuk, non, ba, eraso indarra lehen e, jasango dute eta... Mm, ba nolabait gure bizitza ba, eh, defendatuko dute ba, eh, hauek zuen zituarte eta beste batzuk egongo dira non ba, ba, bueno, ba zure bot, zure eraso emarkatu eh, zure eh, bizitza puntuak kenduko di, di, dituztenak Eta gutxi horabera hori da jokua, osea, 5 kartekin hasiko gara eta, ba, txanda bakoitzero 5 karta jeholastuko ditugu eta jolasten ez direnak deskartera joango dira eta, ba, izan bezela, ba, hori, 5 karta horiekin, karta hobeak eh hartzen joango gara gure arerioa garaitzeko. E, jokua funtzion hori da. Kontua da gero, ba, ba bueno, ba, izan bezela, espansio pillo bat atera direla. Ezdera ez dira beharrezkoak Ba, joku, oinarezko jokura jolaztera baina aplikazioan ba, e, ba bueno ba, espantzio, espantzio geienak etortzen dira denak ez, beintzat gaztelerazko aplikazioan espantzio, guzti, espantzio guztiak ez dira edortzen, eta ba bueno, argi, ez argi dago e, merkeago ateratzen dela ba, ba, telefonoan jolaztea, baina orain aprecioak ba, ba, beiratzen egon izela ez nago hain ziur <laughs> ez nago hain ziur eh kontua dazkenen ba bueno, e, bakoitzak ba, ba, nabe hobeak ema e, sartzen ditu edo bueno normalean karta ezberdinak sartzen ditut dituzte egongo dira espansioak ba kart, e, nabe berriekin, eh berriekin, edo eta eh estenatoki espansioak deitzen dituztenak Eta hauek, normalean, ba, e, izango da, partida berdina jolastuko dugu, baina egoeraz berdin batekin, ez? Ba, dibidez, ba, normalen tematikoak izango dira. Ba, dibidez, ba, zure e, nabe flota eraso, e, ba, bueno, e, estraterrestreak e, eraso dute, eta beraz, ba, punto gutxiekin hasiko zara, eta, ba, e, baldintza hauekin hasi bat zera, ez? Eta orduan duan, ba, ba, bueno, esamezela, ba, espantzioek... E, aplikazioan sartuta daudenak bainan eros, erosi bar direnak ba, eh, ba, bueno pixka bat partida aldatuko digute eh, guztatu zaidana ba jokua eh, joku fisikoaren klon bat da. eta dituen ba bueno limitazioak normalen izango dira gure telefonaren limitazioak Nere kasuan ba, eh, pantalla nahiko kaskar bat mm, bat duen telefono batekin jolaztena ez Eta beraz, ba, nere kasuan ba, e, ba, bueno, pantailan amaten dituan tokeak askotan ba, ba, ez ditu e, ondo registratzen ez. Baina jokua da ba, bueno, ba, fisikoan berdin-berdina. E, eta hori piloa guztatu zait, zeren normalan horrelako jokuak, mailek eta horrelako jokuak e, ba, askotan diferentzia bat egite dute, bai e, fisikoan erosi dezakezunarekin eta bai bideojokuan jolastu dezakezunarekin. Eh, gustatu zait bai, ba, bueno, ba, ba, oso joku simple dela jolasteko nik, hau jokuetar sniper ez, ez nintzen jolastu, eh bai, nere radarran zegon, ba mai, joku, mai jokuen sale beste ba, nere radarran zagon. Baian e, ba, bueno, ba, izan dut kaso ba, Android Playen doainik egotea, eta, ba, ba esamez dela, joko oso simplea da, dozein jolastu dezakez, mekanikak e, ba, ulertzea oso, oso errezak dira, eta azken puntu positibo izango da, ba, e, ba aplikazioan, esamez dela, espanzio guztiak etortzen direla, beraz, ba, bueno, ba, gure partidari, bariedadea handia eman nahi badigu, ba, aplikazio barruan e, erosi izango ditugu, ba, gure nahi ditugun espanzioak Eh, prezioak eh, beratzen, orain behiratzen nahi naiz haber eh, haber ikusten ditudan a ber momentutxo bat ah, prezioak ez ditut ikusten, eskaz nago jokoan lugeatuta, baina bueno prezioak normalean eh, ba, fisikoanean antzekoak eh, direla uste dut fizikoan adibidez, ba, espansio bakoitza gutxi gora bera eee eh, amarreurotan saltzen da, batzuta merkeago, eta bueno, ba, naiz eta ba, gen mikropagoak edo izan, ba, e, ba, ez dizu publizitaterik egiten, ez dizu sartzen, ba, nola, e, promorik ez ezer, ez eh? zarte Esa, izu akareka, ba, bueno, ba, zure partidari bari, bariedadea handiagoa eman nahi baidiozu, baka zuenetan, ba, e, eros dituzula zula. E, gustatu ez zaitana, ba, naro e, hau positiboaeta negatiboa e, esan duen bezala asteko oso oso joku ba, simplea iruditu zait eta ba, ba erraz jolastuko duzutena hasieratik ba, eta hori positibo bezala jarrit baina egia da ba, e, ba, ni bezala ba, asko gustatzen bazaizu eta goten bazara aste osoan ba, joku honetara jolasten zeen gainera e, partidak normalean hamar ba, minutu irauten dute hamar hogei minutu gehienez Ba, azkenean e, pixka galditzen zatzen sensazio ba, e, espansi hori gabe jokua pixka bat galtzen duela ez. E, hain simplea da ha hain, e, bai, hain simpleplea da, hasier ba, ba, lehen aldiz ba, buildingin batera jolasten bazarete kritonako joko erudituko zaizuela, baina ba, bueno, ba, building joku gehiagotara jolastu bazarete, ba, segurazki ba, simpleplegia iruditko zaizue. Eta hau izan da nere ba, e, bai nere aur aurketzen denean akats e, nagusia eta esan bezela ba hori ba, ba punto positibo eta negatiboa da e, baina bueno ba izan da ba, ba aurkitu dioan gehiena zeren bestetan ba, jokua funtzionala da esan bezela ez dizu publizitaterik erakusten ez dizu ba oh, eskintzarik erakusten e, aplikazioa deskargatzen duzu nahi baduzu logeatzen zera eta nahi baduzu ezera logeatzen e, bueno, ulertzen da internetetik beste jokalarien aurka jolastu nahi baduzu ba e, logeatuta egon barko zarela bainan, esamezela, ba, ba joku aprobatu nahi baduzute eta ba, zuen makinaren aurka jolastu eta ez komplikatu ba, aukera hori matenizu beraz, ba, ba ezakit E, bederatzi bat ez diot jarriko zeren esamezla iruditzen zait sinplegia e, e, izan leikela espanzio horrik gabe, zortzi bat jarriko diot. Eta hau eskan da? Eta ez dakit ze gelditzen saizun esateko, niri beintzar ez? Ez, agian eh ja pizkal lo chato galditu nahi zure partearen luza eta <laughs> zu gorko soila ez ez gara koneko zandoba. Ona, Ba ona, bueno, hau esan da, eh, gu urrengo astera arte eh agurtzen zaiztuztegu. Aio. Aio.